كتابي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلقها وَتَقُولُ اللَّهُ الَّذِي تَدْعُونَ بِهِ وَالْأَ تُجَنَّبُكُمْ مَحَامِلُكُمْ وَيُغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُعِلَّقْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقدْ فَازَ فَوْزًا على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين Rahimani wa rahimakumullah Allahu Subhanahu wa ta'ala Telah menuangkan berbagai macam nikmat atas hamba-hambanya Dan Allah Jalla wa ala Membagikan mereka sesuai dengan hajat dan kebutuhan mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuangkan segala apa yang diharapkan oleh hamba atas nikmat Allah Jalaluh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan setiap hambanya apa yang dia butuhkan. keluasan nikmat dengan kemurahan Allahu jalla jalaluhu mengingatkan kita bahawa tiada sekecil nikmat yang ditahan oleh Allahu jalla wa ala. yang nikmat itu dibutuhkan oleh setiap hambanya Namun tentunya bahwa nikmat itu akan diberikan oleh Allah Kepada siapa yang Allah kehendakinya Mari kita mencoba Untuk menyelami dan mendalami Dari sekian nikmat dan karunia Allah Rabbuna Jalla Jalaluh yang dibagikan atas setiap hamba-hambanya. Nikmat apakah yang paling berharga. Nikmat apakah yang paling mahal. Nikmat apakah yang paling tinggi dan yang paling besar. Untuk kemudian setelah kita mengetahuinya. Lalu kita berusaha menjaga nikmat itu. Kita berusaha untuk melindunginya dan memeliharanya, dan berusaha untuk menambahkannya. Rahimani warahimakumullah. Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al Quranul Karim terkait dengan setiap nikmat yang diberikan oleh hamba, kepada hambanya. Misal ذلك qala Allah jalla wa ala fi kitabih wa ma bikum min ni'matin famin Allah tiadalah kalian berada dalam sekecil apapun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan dan memenuhi kebutuhan kita dari sisi kehidupan duniawi tidak ada yang ditahan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Namun kita menyadari Bahawa ternyata nikmat dunia ini Kerap kali luput hilang rusak di tangan kita Dengan tampak kita menginginkan kehilangan dan kerusakannya Berarti bukan itu nikmat yang paling berharga di dalam hidup Allahu Jalla Wa Alaa Memberikan kita posisi atau kedudukan atau jabatan Juga kita menganggap itu sebagai nikmat ternyata, ternyata kerap kali akan hilang Kemudian tidak berkedudukan pada posisi itu lagi Berarti kita memahami bahwa ini bukan nikmat yang paling besar dan berharga di dalam hidup Coba kita mengkaji dan mendalami lagi bahawa ternyata nikmat yang paling berharga adalah nikmat yang akan Bisa menyelamatkan kita di dunia ini Dan yang akan berbuntut keselamatan kelak di akhirat Dan yang akan berujung dan berakhir Keselamatan kelak di akhirat Hafizani wa hafizakum Allah Bahagia di dunia Menjadi kebahagiaan kelak di akhirat kesenangan, kegembiraan, kelapangan di dunia akan menjadi kelapangan dan kebahagiaan kelak di akhirat maka itulah sesungguhnya yang menjadi nikmat yang paling berharga paling mahal, paling tinggi dan paling barukallahu fikum besar lalu nikmat apakah itu? maka setiap kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa Nikmat yang dimaksud adalah nikmat hidayah dari Allahur Rabbuna Jalla Subhanah untuk masuk ke dalam ribonya pada agamanya, untuk masuk di dalam cinta dan kasih sayangnya melalui bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat berpegang teguh. Dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam wa Nikmat untuk berjalan Dalam tuntunan, arahan, panduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rahimani wa Rahimakum Allah Maka tak kalah kita mengetahui Bahawa nikmat yang paling berharga Dan nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat berjalannya seseorang di atas tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam maka mari kita mendalami apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita perbuat atau mungkin ada orang yang mencoba untuk mencari adakah harga untuk bisa membeli nikmat ini Atukah adakah nilai untuk bisa membayar dan menukarkannya? Hadzihi wa hadziqumullah. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim Di awal-awal ala Allah jalla memilih dan memilah menghadiahkan nikmat yang besar ini tidak kepada semua orang atau yang hidup di masa Nabi Yunus alaihi salam. Allahu Jalal wa Ala tidak kemudian memilih orang-orang yang dekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeluargaan atau kekerabatan atau mungkin orang-orang yang menurut perhitungan kita kalau dia akan mendapatkan hidayah aman tidak akan ada pertentangan dan permusuhan perjalanan dakwah nabiuna alaihi salatu wassalam tokoh-tokoh kafir quraish jikalau itu pertama kali dijemput oleh hidayah dari allah rabbuna subhanahu niscaya akan selesai aman perjalanan dakwah nabiuna alaihi salatu wassalam tetapi Allahu jalla wa ala tidak menghendaki hal itu. Tidak kemudian menginginkan apa yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Memilih siapa saja yang dihendakinya. Dan dicintai serta diri Untuk mendapatkan nikmat yang besar. Untuk memperoleh nikmat yang agung dan mulia ini. Sehingga masuk dalam barisan mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala adarah dari kalangan budak piaraan hafizhani wa hafizhahkumullah dari kalangan budak piaraan piaraannya orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka tak lebihnya bahkan lebih hina dari binatang ternak kedudukan mereka rahimani wa rahimahkumullah maka Allah Jalla wa'ala memilih mereka untuk mendapatkan nikmat yang agung dan besar ini sehingga terdongkrak hidup mereka yang tadinya hina rendah menjadi manusia yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allahu Jalla wa'ala sekali lagi dengan nikmat dan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Apakah setelah Allah perkenalkan kepada mereka nikmat yang besar ini dan nikmat yang agung ini kemudian akan mulus perjalanan mereka? Mereka akan enak dan nikmat bersama Nabi Yuna AS? Ataukah dengan diberikannya nikmat yang besar oleh Allah ini berganti dan bersilih? bergantian datangnya ujian dan cobaan menghampiri mereka rahimani wa rahimakumullah yang kita ketahui melalui pelajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ternyata perjalanan mereka untuk mendapatkan hidayah dan hadiah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu yang besar itu beriringan dengan datang dan silih bergantinya ujian dan cobaan. Mulai dari yang paling kecil. Sampai kemudian harus mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk mempertahankan dan melindungi nikmat yang agung dan besar ini. Dengan cara diplomasi. Mereka tidak sanggup kemudian. Untuk memikat hati-hati yang telah masuk. Dan yang telah mendapatkan hidayah lalu kemudian naik peringkat dengan kekerasan mereka pun tidak sanggup untuk kemudian memancing dan memikat hati-hati mereka yang telah mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas tuntunan Nabi Yuna AS meninggalkan nikmat yang besar di dalam hidup mereka mereka lindungi mereka pertahankan sampai kemudian titik darah mereka mereka jaga nikmat ini Aduhai betapa agungnya Aduhai betapa besarnya Betapa mahalnya Karena Allah Rabbuna Jalla Subhanah Tidak memberikannya Dan tidak membagikannya Kepada setiap Orang yang hidup di masa Nabi Yuna Bahkan Allah Tidak menginginkan Para tokoh Terdekat pimpinan jahiliyah pisat itu untuk kemudian masuk mengikuti Nabi Yuna AS padahal mereka itu adalah keluarga terdekat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam mungkin kalau menurut perhitungan kemenangan dengan diawali oleh dengan diawali mereka-mereka mendapatkan hidayah Tentu tidak akan ada orang yang berani Mencelah, menentang, merendahkan, menghinakan Sampai usaha untuk memadamkan Cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Mungkin perhitungan kita demikian Tetapi Allah Jalla wa'ala Bi hikmatihi wa adlihi wa ilmih Dengan kebijaksanaannya Dengan keadilannya Dan juga dengan ilmunya Allahu Jalla wa ala Menjalankan semuanya itu Dengan penuh hikmah-hikmah besar di belakangnya Hafizhani wa hafizakumullah Termasuk diantaranya apa yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa di dalam firman Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Kata Allahu Jalla fi ula. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap Nabi itu lawan musuh. Dari kalangan jin, syaitan, jin dan manusia. Membisikkan permusuhan itu sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dengan kata dan kalimat yang diperindah dan diperhias. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bercerita. Di dalam Al-Quranul Kirim. Kira-kira apa hikmah yang kemudian bisa diambil dari penentuan, ketentuan dan takdir perjalanan para Nabi alaihi salatu wassalam. Adanya lawan, adanya musuh, kalangan jin dan kalangan manusia. Maka dijawab oleh ulama ulama'una, adalah. Agar setiap orang itu mengerti dan tahu Mana yang hak dan mana yang batil Karena tak kalah sebuah dakwah itu Merusalatan, polos Tidak ada tantangan di jalan Maka orang tidak akan bisa di belakang hari Memilah dan memisahkan Mana yang hak dan mana yang batil Rahimani wa rahimakum allahu jamiah Perjalanan para Sahabat Nabi di awal-awal mendapatkan nikmat yang agung dan besar dari Allahu Jalal wa Ala ini yang harus kita belajar dari mereka. Pelajaran yang harus kita ambil adalah usaha para Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk menjaga, melindungi. Dan memelihara nikmat ini barulah usikoh. Usaha yang mereka lakukan dan juga pemeliharaan serta penjagaan yang mereka lakukan terhadap nikmat yang agung ternyata adalah yaitu dengan konsekuen berjalan di atas rel dan koridor agama. Yang diwahyukan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Mereka berusaha Mengkaji dan mendalami Untuk bisa mengamalkan apa yang Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Al-Imamus Sa'di rahimahullahu taala di saat menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Fatihah eh Ihdinash siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus Jalan siapakah ini dan mana yang dimaksud dengan jalan yang lurus Beliau menjelaskan bahawa At-tariq al-musilu ila Allahi wa ila Jannati Jalan yang lurus yang kita minta selalu di dalam sholat kita Adalah jalan yang akan menyampikan dan menghubungkan diri kita Dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Dan surganya gharukallahu fiqa Lalu jalan yang mana yang dimaksud Beliau kemudian menjelaskan ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. mengilmui kebenaran setelah itu mengamalkan kebenaran maka itu adalah shiratal mustaqim jalan Allah Rabbuna jalla subhanahu wa ta'ala yang lurus hafizani wa hafidhukum Allahu jami'an baras sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajmain dalam menjaga melindungi nikmat ini mereka tidak lepas dari Allahu jalla jalaloh mereka senantiasa berusaha dan berjalan di atas apa yang Allahu jalla wa ala telah syariatkan dalam hidup mereka kalau sekarang terjadi dalam individu mereka kekeliruan, mereka segera kembali kepada kebenaran rahimahni warahimahum jami'an. Usaha yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwan Allah ajma'in untuk kemudian melindungi dan menjaga nikmat yang besar ini termaktub atau terselimpulkan dalam beberapa perkara besar yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita rahimani wa rahimakumullah yang pertama adalah melindungi dan menjaga nikmat ini atas prinsip mulazamatil ikhlasi selalu menjaga dan memperhatikan keikhlasan yang ada ajabar Salafikum pada diri kita Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Dari dakwah dan syariat Itu miliknya Allah Jalla wa'ala Dalam perjalanan dakwah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Memperkenalkan syariat kepada umatnya. Ternyata amat sangat terkait dengan pemilik syariat itu. Atau pemilik syariat. yaitu Allahu Rabbuna Jalla Subhanah. Dialah yang memperkenalkannya. Dialah yang akan menghadiahkannya. Dialah yang akan mendekatkan siapa saja yang Allah kehendaki dari Abahnya. Sampai-sampai. Sa'id bin Musayyab berserita Barakallahu Sikum Dari bapaknya Al Musayyab Di saat dekat ajal Sang Paman, Sang Pembela Yang mungkin dari kita ini Belum berjuang sebagaimana perjuangan Abu Talib Terhadap keponakannya Rahimani wa rahimakum Di saat dekat ajalnya Rasul alihi salatu wassalam menyempatkan diri untuk datang ke tempatnya Abu Talib menawarkan agar Sang Paman mengucapkan kalimat La ilaha illallah kalimat yang akan bisa dijadikan alat pembela di sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Ya Amni Wahai Tamanku Kul la ilaha illallah Katakan kalimat La ilaha illallah Kalimat yang aku bisa Dengannya membela engkau di sisi Allah Tapi ternyata pada akhirnya Abu Talib Mata'ala kufri Wa aba'aya kula la ilaha illallah Abu Thalib masih di atas kekafirannya dan enggan berat untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang membimbingnya yang mengarahkannya yang mentalkin dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Imamul Anbiya wa Imamul Rasuli Imamnya para Nabi imamnya para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wa'ala alihi wassalam sekaligus bahwa beliau termasuk dari orang yang paling dekat pembelaan besar telah dia tuangkan dan korbankan buat beliau alaihi alihi wassalam namun sekali lagi disinilah mahalnya sebuah hidayah disinilah tingginya tingkat nilai hidayah yang itu ada di tangan Allahu Rabbuna jalla subhanahu hidayatut taufik barakallahu fikum sehingga Rasul alaihi salatu wasalam sendiri tidak sanggup untuk menyelamatkan sang paman hafidhani wa hfidakumullahu jami'an sehingga ketentuan Allahu jalla wa ala telah mendahului keinginan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan harapannya bahawa Abu Talib dalam catatan mati dalam keadaan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hafizhani wa Allah jami'at rahimani wa rahimakumullah lalu kemudian dari kisah ini kita mengerti bahawa ternyata seruan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allahu jalla jalaluhu amat sangat terkait dengan pemiliknya yaitu Allahu jalla subhanahu sehingga tidak lebih nabi kita alaihi salat wasallam hanya sebagai penyampai risalah yang akan menjalankan yang akan memperkenalkan yang akan membahagiakan membagikan yang akan mendekatkan hamba-hambanya yaitu pemilik dakwah itu sendiri yaitu Allahu jalla jalaluh Allah subhanahu wa taala rahimani wa Allah. maka dari sini kita belajar dari perjalanan dakwah Nabi Yunus Alaihi Salatu Wassalam tentang nilai dan kedudukan keikhlasan di dalam memikul amanah dakwah Tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharapkan sanjungan, pujian, tidak mengharapkan harta benda, tidak mengharapkan. Segala yang terkait dengan duniawi di dalam hidup. Keinginan nafsu kita. Namun semata-mata. Mencari berkah di dalam usaha dakwahnya Dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Mencari nilai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencari pujian dari Allah Jalla Wa Alaa. Mencari sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari kedekatan, kedekatan dari pemilik dakwah, pemilik Islam yaitu Allah Jalal Subhanahu Wa Taala wa Warahimahum Allah. Maka barakallahu fikum Fikom. Di sinilah letak ketinggian nilai keikhlasan di dalam memikul amanah dakwah Tuilah Allah Jalal Wa Ala. Hal pertama kali yang harus kita didik diri kita di saat kita ingin menjaga, di saat kita ingin melindungi, di saat kita ingin memelihara nikmat dan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti langkah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu tidak mengharapkan kecuali rida dari Allah Subhanahu Wata'ala hafidhani wa hafidhakum Allah Sehingga siapapun Yang salah niatnya Keliru barukullahu ikum tujuannya Ingin mencari Agar banyak yang menyanjungnya Banyak yang memujinya Banyak yang berhalafah dengannya Banyak-banyak-banyak dan seterusnya Banyak-banyak pengikut Maka ini sesungguhnya barakallahu fikum bukan cara untuk menjaga dan memelihara dakwah ini rahimani wa rahimakumullah kita sudah mengerti dalam bimbingan Allahu jalal wa ala bahwa pengikut kebenaran yang itu merupakan sunnatullah berada pada yang minoritas Sampai ketentuan hidup di dunia ini berakhir, selalu pada yang minoritas bangkrak Allah sehingga bagi orang yang benar-benar mengharapkan Ridho Allahu Jalaluh Alah di dalam jauhnya Rahimaniwarahimakum Allah, dia akan mengucapkan al-haq dimanapun dia berada, bi-adabin wa-akhlaqin dengan adab dan akhlak. Dia akan menampilkan al-haq kebenaran. Dimanapun dia berada. Bi adabin wa akhlakin. Dengan adab dan akhlak. Selalu berada dalam pantuan syariat Allah Jalla wa Ala. Tidak kemudian ikut-ikutan. Tidak kemudian melakukan perubahan pada dirinya. Agar diterima oleh semua pihak atau yang semisalnya. Maka sungguh barakallahu fikum kita telah salah dan keliru dalam menjalankan dakwahullahill jalla subhanahu wa taala dakwah yang membutuhkan keikhlasan yang tinggi yang anda tidak mengarahkan padanya kecuali ridha dari Allah Rabbuna subhanahu jika anda ingin mencari kedekatan Carilah kedekatan Dari pemilih anda dan pemilih seluruh makhluk ini Allahu Jalla wa'ala Jika engkau ingin mendapatkan sanjungan Dan pujian Cari semuanya itu Di sisi Allahu Jalla Jalaluhu hafidhani wa hafidhakum Allahu Jambian Maka ini adalah yang pertama Cara melindungi Dan menjaga nikmat yang besar ini Sehingga Dengan keikhlasan Tidak akan ada bedanya Seseorang da'i yang punya jabatan titel Dengan yang tidak punya jabatan dan tidak punya titel Karena yang menilai adalah Rabbuna subhanahu wa ta'ala Yang akan melihat adalah Allah Rabbuna jalla subhanahu Yang akan memberikan segala galanya. Allahu Jalla Jalaluhu sehingga keberlangsungan dakwah ini tidak terkait dengan tital atau tidak punya tital itu semuanya tidak ada di dalam perjalanan dakwah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita jangan sampai berbangga-bangga jikalau mungkin Guru kita punya titel Atau berkecil hati Karena guru kita tidak memiliki titel Itu jangan terjadi pada jiwa Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Yang agung dan besar Dari Allahu Jalla Subhanahu Wa ta'ala hafizhani wa hafizhakumullah yang dibutuhkan di dalam mengemban amanat da'watu ilallah jalla wa'ala al-ikhlasu keikhlasan dari diri kita sendiri keikhlasan dari guru-guru kita keikhlasan dari siapapun yang ingin memperjuangkan da'watullah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an ini yang pertama adalah keikhlasan Al Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan tentang satu bagian yang disebut dengan keikhlasan ini yang kemudian ternodai dan dikotori dengan penyakit ar-riya' sumah penyakit riya' dan sum'ah ingin pamer di dalam berbuat ingin dipuji dan disanjung ketika berkata dan berucap ini yang akan menodai dan mengotori sampai Al-Imam Ibnu Al-Qajjimi rahimahullah ini penyakit menimpa orang-orang yang ya orang kulu la ilaha illallah orang-orang yang berucap kalimat la ilaha illallah orang-orang yang berkeyakinan tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada Rab kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maka akan terjangkiti oleh penyakit ini. Rahimani wa rahimakumullah. Maka aduhai betapa mahalnya. Nilai sebuah keikhlasan. Dalam menjaga dan melindungi nikmat yang besar dan agung ini dari Allah Subhanahu wa taala nikmat berpegang teguh dengan sunnah nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hifdhani wa hifdhakumullah wa jami'an wal amr perkara yang kedua yang dengannya terjaga dan terpelihara Nikmat yang agung dan besar Yang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala pada diri kita Terlebih di masa kita sekarang ini Yang kita menemukan Orang yang Mendukung untuk kita Menjadi orang yang baik Itu amat sangat sedikit Ketika kita ingin melaksanakan ketaatan sesuai dengan tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di rumah kita bahkan mungkin di kampung kita aduhai betapa beratnya barakallahu hikm dalam kondisi seperti ini sulitnya seseorang untuk menggapai kebenaran sebagaimana para sahabat Nabi dan beratnya untuk menafaki kebenaran dan mempraktikkannya. Allahu Jalla wa'ala memberikan hidayah untuk kemudian bisa bertemu Dengan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Dan para Sahabat Melalui jalan yang lurus Rahimani wa rahimakumullahu jamian Yang kita mengetahui Tidak semua orang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh Hidayah Untuk kemudian masuk ke dalamnya Barakallahu fikum Mari kita Lebih dalam lagi Rahimani wa rahimakumullahu untuk mengerti bimbingan para ulama Setelah menemukan nikmat yang paling berharga Nikmat yang paling mahal Nikmat yang paling tinggi di dalam hidup Adalah nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Yuna Alaihi salatu wassalam Untuk kemudian Baratullah usikam Kita mengerti bimbingan para ulama Bagaimana menjaga dan melindunginya Al-amrut thani perkara yang kedua yang dengannya akan terjaga dan terpelihara nikmat yang agung dan mulia ini mulazamatus siddiqi agar kita senantiasa menghiasi hidup kita ini bersiddiqi dengan kejujuran barakallahu fikum berhias dengan perhiasan asidik kejujuran rahimani wa rahimakum allahu jami'an karena Nabi'una alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam banyak riwayat tentang keutamaan sifat as-sidik bahkan Allahu jalla jalaluhu telah memberikan satu kedudukan dan juga pangkat kepada mereka-mereka yang memperjuangkan agama ini dari kalangan para sahabat Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ulika humus sadifun mereka-mereka itulah orang-orang yang sadifun ketika menyebutkan para sahabat Nabi radhiallahu alaihim ajma'in tentang kaum muhajirin Al-Fukara Al-Muhajirina Al-Lazina Ukhridu Min Diyarihim Wa Amwalihim Yabtabuna Fadlam Min Allahi Wa Ridwana Wa Yansuruna Allah Wa Rasulahu Fa Aulai Kaumul diusir dan dikeluarkan dari tanah halaman mereka diusir dari harta benda mereka mereka keluar melaksanakannya, siap menerimanya mencari karunia dan rida dari Allah Rabbuna Subhanahu mereka tampil membela agama Allah mereka membela Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Allahu jalla wa ala kemudian menyandangkan predikat kepada mereka fa ula ikahu mereka-mereka itulah orang-orang yang shadiqun orang-orang yang jujur rahimani wa rahimakum jami'an shadiqun mereka adalah orang-orang yang jujur ternyata Kejujuran adalah satu perkara penting di saat kita ingin melindungi, menjaga, dan memelihara nikmat yang besar ini, Barakallahu fiqah. Jangan berdusta. Jangan berbohong. Jangan berkhianat. Apalagi kalau mengatasnamakan dakwah ilallahi jalla bi'ulam. Dakwah ini adalah miliknya Allah. Dakwah ini adalah miliknya Allahu Jalaluh Alah yang membawa dakwah ini Nabiunaleyhi salatutussalam asyadikun masduh. Seseorang hamba yang saudik dan yang dibawanya adalah al masduh yang dipercayai. Lalu kemudian apakah mungkin? Akan Allah jaga nikmat ini pada diri kita. Jikalau kita senantiasa sering berdusta. Barakallahu hikam. Di saat kita berdusta. Rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah sikap. Berkhianat pada diri kita. Dan lebih dari itu. Berkhianat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu barakallahu fik. Mari kita mengoreksi tentang kejujuran yang ada pada diri kita ini di saat Allahu jalla subhanahu wa ta'ala memperlihatkan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu juga adalah batil. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang shiddiqin? menyambut seruan ash-shadiq yaitu nabiuna ali sallallahu wasallam yang dibawanya adalah al-masdu yang dipercayai barakallahu fikum maka jika kalau seseorang berdusta mengatasnamakan dakwah ila allah jalla fi'ula Allah pasti akan memperlihatkannya Allah pasti akan membongkarnya barakallahu fikum Maka mari kita bersama-sama. Untuk menghiasi diri dengan kejujuran. Sehingga tak orang ingin bermuamalah. Ingin bergaul. Ingin sama hidup bersama kita. Dia tidak merasa disianati. Dia tidak merasa akan dikebiri. Dia tidak merasa akan dicelat dan dihinakan. Dia tidak merasa akan ditipu. Namun dia merasa aman. Karena temannya adalah orang... Yang jujur, yang sedang membawa syariat kejujuran rahimani wa Untuk kita mengetahui, siapapun yang bersenjatakan al-kazibu berdusta di dalam dakwatu ilallah jalla fi'ula. Maka kita mengerti bahawa ini dakwah bukan di atas jalan yang benar. Bukan di atas jalan yang benar Rahimani wa rahimakum Allah. Hada huwa At-tadi Yang kedua Untuk kemudian Terpeliharanya nikmat yang Allah telah berikan Kepada kita Yaitu Mula zamatu sidqi Kita senantiasa Menghiasi hidup ini Dengan kejujuran Barakallahu fikum Lisan kita jujur sebagai pengungkap apa yang ada di dalam batin kita segala organ yang kita miliki adalah organ yang penuh kejujuran karena dia mengungkap apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus, alaihi salatu wassalam sekumpal daging yang menjadi muara kebaikan dan menjadi muara kejelekan hafizani wa hafizahumullahu jamiat Wal-amru thalik Perkara yang ketiga Yang kita dengannya akan bisa menjaga dan memelihara Nikmat yang agung dan besar Yang tidak semua mendapatkannya Dan tidak semua diberikan oleh Allah Jalla wa'ala Perkara yang ketiga adalah al -iltizamu. Bimanhajil anbiya'i zahiran wa batina. Iltijaz konsekwen untuk berjalan di atas manhajul anbiya'i zahiran wa batina. Manhajul anbiya'i Lahiriah dan batiniyah kita. Berusaha kita menyesuaikannya dengan langkah-langkah para nabi dan rasul alaihi wasallatu wasallam. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi segala langkah kita, mengoreksi segala apa yang kita lakukan dan perbuat, gerak-gerik kita, diam kita sesuaikah dengan manhajnya? para Nabi dan Rasul alihimu salatu wassalam lalu kemudian kalau kita ternyata orang yang terpandang orang yang memiliki posisi di tengah masyarakat da'i masya Allah maka kita harus mengoreksi setiap langkah yang kita lakukan setiap apa yang kita putuskan Setiap perkara yang kita akan perbuat Gerak gerik kita Semuanya itu Jangan sampai keluar Dari tuntunan para nabi dan rasul Barakallahu hikm Kita harus menyesuaikannya Dengan menhad para nabi dan rasul Jangan sampai Kita disalahkan Oleh sunnah dan syariat Yang sedang kita perjuangkan Barakallahu hikm Sampai kita dihukumi salah dan keliru oleh apa yang sedang kita angkat-angkat di permukaan. yaitu mengikuti manhaj salapunak salih rizwanullah alaihim ajma'in. Tetapi manhaj itu menyalahkan kita. Manhaj itu mengoreksi atau mengatakan bahawa anda ini keliru jalannya salah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya Dengan koreksian ke dalam Pada diri kita Pada gerak kita Pada keluarga kita Pada pondok pesantren Pondok pesantren kita Mengoreksi dengan seksama Sudah benarkah kita Berada di atas Manhajul ambiyah Manhajnya para nabi Dan para rasul Rahimani wa rahimakumullah Kalau kita Menemukan ada perkara dan hal-hal Yang menyelisihi manhadnya para nabi dan rasul Anda tetap harus melindungi Nikmat yang besar ini Karena tadi kita mengasahkan Nikmat yang paling berharga Nikmat yang paling mahal Nikmat yang paling tinggi Anda harus Kembali rujuk kepada kebenaran Poin yang keempat Barakallah fikum yang disebutkan oleh para ulama kita Setelah melakukan koreksi total Dalam diri kita yang sedang mendapatkan nikmat dan hidayah Dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Kita mencoba mengoreksi semua perilaku dan akhlak kita Kita mencoba mengoreksi semua keputusan dan ide-ide kita semua hasil karya dan pikiran kita Kita mencoba untuk mengoreksinya Adakah Dari semuanya itu Sesuatu yang menyelisih Syariat Allah Ada yang menyelisihi Nikmat yang besar Nikmat hidayah Berjalan di atas sunnah Nabi Yuna Alayhi salatu wassalam Kalau ternyata ada Dalam diri kita Dalam keluarga kita mungkin dalam pondok pesantren pondok pesantren kita ada penyimpangan dan penyelisihan maka kita adalah orang yang paling terdepan paling pertama dan utama untuk menyelamatkan diri barallahu fiquh untuk kemudian mengejar jalan dan jalur keselamatan karena nikmat yang sedang kita bawa adalah nikmat yang agung dan besar perlu dilindungi perlu dipertahankan perlu dijaga rahimani jamiat. maka poin poin yang ketiga ini untuk kemudian setelah memiliki sifat kejujuran dan kita harus melakukan koreksi total terhadap setiap langkah yang kita lakukan karena kita akan malu di hadapan Allahu jalla jalaluhu tatkala kita mengatakan bahwa kami berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam manhajnya para nabi dan rasul manhajnya salafus salih ridwanullah alaihim ajmain namun ada hal-hal yang di sana menyelisihhi apa yang kita akan katakan di hadapan rabbuna jalla subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu Orang yang jujur adalah orang yang menerima segala seguran dari saudaranya sendiri. Kalau dia salah dan kalau dia keliru, maka dia cepat terajuk kembali kepada kebenaran. Al-ra'asyu wal-ayni. Dibaruk Allahusikum kepada kebenaran. Saya mengajak segenap saudara kami, kaum Muslimin dan Muslimat, untuk kemudian kita mari bersama-sama mengoreksi setiap langkah, karena kita mengerti bahawa keberkahan hidup itu tidak mungkin akan diperoleh dengan satu bentuk penyimpangan dan penyelisihan barokah Allahumma tidak akan diperoleh dan didapatkan. Mari kita melihat sebagai bukti konkret apa yang terjadi pada diri imamul ambiyah wa Imamur rusuli Nabi Yuna alihi salaf wassalam beliau yang langsung memimpin peperangan yang pasukannya adalah orang-orang yang telah disucikan lahiriyah dan batiniyah mereka oleh Allahu jalla wa ala betapa mulia dan agungnya Betapa tinggi berkah yang akan diperoleh. Namun muncul dari sebagian. sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'i. Anggapan. Tidak akan dikalahkan. Dalam perperang-perang Hunai. Muncul sikap ujub. Dalam barisan mereka. Ajar Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in. Pada perang Hunain Barakallahu Kutum. Peperangan yang terbanyak. Pertama kali pasukan kaum Muslimin di saat itu. Karena terjadinya setelah pembukaan kota Mekah. Berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, Ternyata Allah menyinggung Banyaknya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kata Allah buat mereka. Karena satu penyakit yang tadi kita sebutkan. munculnya dari sebagian mereka-mereka yang tulus ikhlas. Ungkapan. yaitu menunjukkan keujuban. Ternyata Allah Jalla wa'ala memperlihatkan. Kemenangan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah dan gagal di babak pertama barakallahu tiga. Pada perang Kusud yang langsung dipimpin oleh Nabi Yunus Alaihi Ss, sebahagian pasukan memak pemanah yang meninggalkan tempat yang telah diamanatkan oleh Nabi kita Alaihi Ss untuk dijaga, dilindungi. Kalian melihat kekalahan atau kemenangan di bawah, jangan tinggalkan. Namun tak kala mereka. Meninggalkan pesan Nabi Yuna Alihissalatu wassalam Sekali lagi Ada Imamul Ambiya padanya Yang memimpin perperangan dan perjuangan Ada sahabat-sahabat Yang agung dan mulia Termulia Terbaik sahabat Nabi Disusul dengan yang kedua Ada di dalam perperangan itu Barakallahu Tidakus itu pun kita bisa membaca Sejarah awal perang usut Habidani Wahabidakum Allahu Jami'an Lah kalau barakah yang kita inginkan Melalui dakwatullahi Jalla Fi'ula Melalui dakwah yang agung dan mulia ini Maka berarti kita diajari Di diperintahkan dibimbing untuk mengoreksi segala apa yang kita lakukan kesalahan dan kekeliruan yang fitu makan menjurus kepada penyimpangan lebih dahsyat lagi harus segera ditinggalkan kalau memang barakah yang kita inginkan di dalam dakwah tu ila Allah jallatihola si tetapi jikalau dunia yang kita inginkan jika kedudukan yang kita akan raih dan peroleh maka silahkan saja untuk kemudian barakallahu hikm membiarkan segala bentuk penyimpangan dan penyelisihan padanya hafidhani wa hafidhakum allahu jam'an maka dari sini saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum Muslimin, mari kita mencari Keberkahan hidup dari Allah Jalla wa'ala Dengan melakukan pengoreksian total Dalam setiap langkah yang kita lakukan Jangan ada sesuatu Yang menyelisihi tuntunan Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menyelisihi manhaj Nabi kita alaihi salatu wassalam Kita sebagai seorang suami Kita sebagai seorang isteri Harus bebaskan rumah kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Dan penyelewengan. Bahaya-bahaya yang itu akan berbau kemaksiatan. Maka kita harus membersihkannya. Kita harus menjauhkan diri daripadanya. Dikhawatirkan. Barukah dalam hidup ini. Tidak diberikan oleh Allah Jalla. Fi'ula rahimani wa rahimakum Allahu jami'an jika kita memiliki sifat kejujuran setelah melakukan koreksian menemukan kekeliruan dan kesalahan padanya mari kita menjadi orang yang gampang dan mudah untuk rujuk kepada kebenaran hafizani wa hafizakumullah mari kita menjadi orang yang gampang dan mudah untuk rujuk kepada kebenaran kembali kepada al-haq dan siap meninggalkan yang itu merupakan kebatilan Sekecil apapun Hafizhani wa hafizhaqumullah Namun kita harus mengetahui Semuanya ini Tidak mungkin kita akan bisa melakukannya Dan melaksanakannya Kecuali adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Barakallahu wa Tidaklah mungkin Kita akan bisa melaksanakannya Dan bisa melakukan semuanya ini Setelah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Untuk menapaki jalan yang benar Mengikuti tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan Sebuah keikhlasan Menjadi orang yang jujur Menjadi orang yang selalu Mengoreksi diri kita sendiri Dan menjadi orang yang Siap kembali kepada kebenaran Bila menemukan kekeliruan dan kesalahan Itu tidak mungkin Kita bisa melaksanakan Kecuali adanya bantuan Dan pertolongan Dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Tidak mungkin Barakallahu Fikah Bukankah kita tidak akan sanggup melaksanakan satu kecil ketaatan Baik dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah Atau meninggalkan larangan Kalau di sana tidak ada bantuan dari Allah Rabbuna Subhanah Karena kita sadar dan menyadari Bahwa pada diri kita sendiri Ada pihak yang tidak setuju dan rida menjadi orang yang lurus hidup kita ini barakallahu fikum yang Allahu jalla ala menyebutkan adanya satu organ dari tubuh kita ini yang tidak suka dan tidak sudi jikalau lahiriah dan batiniah itu dijalankan di atas syariat Allah subhanahu wa taala itulah nafsu barakallahu fikum pihak yang selalu memberontak Pihak yang selalu meronta, bila kita ingin melaksanakan ketaatan, betapa seringnya kita gagal, lalu kemudian tunduk kepada keinginan nafsu kita. Barokallahu fiqom. Betapa seringnya kita terjerongka dalam sesuatu yang kita ilmui halal dan haramnya. Kita mengerti bahwa ini salah dan keliru, karena dorongan dari dalam diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah sekali lagi, kalau bukan karena bantuan dari Allah dan kalau bukan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhana yang diberikan pada seorang Muslim dan Muslimah, dia tidak akan sanggup untuk menghadapi apa yang kita sebutkan tadi barakallahu'alaikum terlebih dari dalam diri kita ini bertemu dengan kekuatan makhluk yang lain dari luar yang menjadi pihak yang paling tidak setuju kita berada di atas jalan Allah yang lurus berada di atas jalan yang dirumai oleh Allah iaitu iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan kalau kekuatan ini bertemu dari dalam dan dari luar, maka sulit kita untuk bisa menang dalam pertarungan barokahullahi fiqom. Sulit untuk kemudian kita bisa berhasil membangun ketaatan kalau kedua kekuatan jahat ini bertemu dan berkumpul. Rohimani warohimahumullahu jam'an. Kemana kita mengadu? Kemana kita mengeluh? Kemana kita meminta perlindungan dan pertolongan. Kalau bukan kepada yang menguasai semuanya. Yaitu Allahu Jalla fi'ulah. Kemana kita harus melapor. Kemana kita harus bersedih. Melihat semuanya ini. Kalau bukan kepada Allahu Jalla jalaluh. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kita lepas dari Allahu Jalla wa'ala. Jangan kita lepas atau menjauh Dari Rabbuna Jalla Subhanah Dalam kondisi apapun Nabi Yuna telah mendidik kita Untuk selalu ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita akan makan Dan minum Nabi Yuna membimbing Untuk menyebut nama Allah Bismillah Barakallahu Fikum. Apa yang terkandung padanya Bahawa kita tidak mungkin Akan bisa berbuat Makan dan minum Padahal ringan Kalau bukan pertolongan dari Allahu Jalla fi'ulah Yang kedua Tidak hanya sebatas Kita kenyang dari makan Dan kita lepas dari dahaga Namun kita dituntut Untuk mencari berkah Pada makan dan minum itu Itu datangnya dari Allahu Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim saya meminta pertolongan dengan menyebut nama engkau ya Allah. Yang kedua, saya meminta barokah. Di dalam makan dan minuman ini. Rahimani wa rahimahumullah. Pendidikan untuk kita selalu ingat kepada Allah Rabbuna subhanah. Pendidikan untuk jangan kita lepas dari Allah. Jelas subhanah. Tatkala kita menuju pembaringan. Setelah kita ingin tidur. Dan bangun dari tidur. Masuk ke tempat yang fapar WC Dan keluar daripadanya. Masuk ke rumahnya Allah. Keluar daripadanya. Keluar dari rumah kita. Bahkan di saat kita mendatangi istri. Semuanya itu diingatkan kita. Oleh syariat ini. Untuk kedekatan kita. Dan butuhnya kita selalu. Kepada Allah Rabbuda. Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka dari semuanya ini. Jangan dekat, jangan jauh dari Allah Rabbuna Subhanah Yang menunjukkan kebutuhan kita setiap saat padanya Itulah yang dikatakan oleh Allah Jalla Fi ula. Ya Az-Juhannad Antumul fukara'u ilallah Wahai segenap manusia Kalian ini adalah orang yang fukara Orang yang butuh sangat kepada Allah Subhana wa Taala Hakida wa Wahbidakum Allah. Sebagai seorang guru, didik ada anak, anak kita dan murid-murid kita untuk selalu mengembalikan urusannya kepada Allahu Jalal fi'ula Kita sebagai seorang suami mendidik istri dan anak kita untuk jangan lepas dari Allahu Jalal Waala. Kita sebagai seorang istri, tak kalah sang suami keluar untuk mencari nafkah. Dan mencari usaha Ingatkan dia Dengan Allah Jalla wa Ala, Saya sabar dan sabar Untuk kemudian Tidak makan sehari dua hari Namun saya tidak sanggup untuk kemudian memikul marah dan murkanya Allah Rabbuna subhanahu wa ta'kullah wa jemilu fitalabi. Bertakwalah anda kepada Allah, wahai suamiku. Dan perbaguslah jalan anda untuk mencari nafkah sesuai dengan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kama Abu Nuaim fil shilyah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu wakhrajahul imam ibn Majah dari sahabat Abu Dardak radiyallahu anhu kala nabiya alaihi salatu wassalam inna ruha al-kudusi nabatha fi rawi wa anna innahu lantamuta nafsun hatta tas takmila rizqaha wa taqullaha wa ajmilut fi talabi Fainnu la yunalumaa inda Allah illa btaatih. Kata Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi hatiku Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi kecuali tatkala rezekinya itu telah sempurna dia adalah jiwa akan dipanggil oleh Allah Rabbuna Subhanahu Menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila rezekinya itu telah sempurna maka nabi yuna berpesan alaihi salat wasalam wattaqullah wa ajmilu fi s bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah langkah dan usaha anda dalam mencari rezekinya Allahu Jalla Subhanahu wa taala kemudian Nabiuna alihi salatu wasalam mengatakan kada tidak akan diperoleh dan didapatkan segala apa yang ada di sisi Allahu Jalla fiula Illa bi ta'atihi. Kecuali dengan menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan didapatkan. Tidak akan diperoleh. Segala apa yang ada di sisi Allah. Jelas subhanahu. Illa bi ta'atihi. Kecuali dengan menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan barat Allahikum kita merasa kecil hati tatkala kita berjalan di atas ketaatan lalu kemudian Allah membiarkan dan menyia-nyiakan kita tidak rahimani wa Allah dan jangan barkallafikum menjadi berbesar jiwa dan hati risas anda mencari dari jalur yang tidak dihalalkan oleh Allah jalla subhanahu wa taala rahimani wa Allah Maka dari sini barakallahu saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat bahwa jangan sekali-kali kita lepas dari Allah Rabbuna subhanahu dalam kondisi Fatimah radhiyallahu anha datang kepada sang bapa untuk kemudian mengajukan kebutuhannya butuh yang akan bisa membantu dalam kehidupan rumah tangganya yang disilakan barakululohi kumkhadim pembantu rahimani warahimah kumallah lelah dan capek fatimah membantu sang suami mengadon mempersiapkan makanan buat tunggangan sang suami dalam berperang di jalan Allah. Dia yang mengambil air lelah rasanya dan capek derita yang ditimpa oleh jasad ini sendiri mengadu mengeluh kepada Nabi Yunus Alaihi Salam akan butuhnya akan hajaknya terhadap seorang pembantu yang akan berkhidmat dan melonggarkan barakallahu Allahumma pekerjaannya dengarkan bimbingan Nabi Yunus. Sallallahu alaihi waala ahihi wasallam. Nabiunam bertuken akan doa dan amalan yang jika dia tidur mengamalkan amalan itu akan hilang rasa lelah dan cabiknya. Kira-kira amalan apa yang dibimbingkan oleh Nabiunam alaihi wasallam? Tidak ada amalan kecuali barakallahu fikum bentuk kedekatan dia kepada Allah jalla subhanahu wa taala berzikir bertakbir kepada Allah 34 kali bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali sampai imam Ibnu Tasyyira Dia akan hilang dari kecapaian Kata Imah Ibn Al-Qayyim Mengomentari Apa yang itu merupakan bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alaihi wa Terhadap Barukullah fikum Sang putri Fatimah radhiyallahu anha Maka rahimani wa rahimah Ingat kepada Allah Ketika anda mengalami kelemahan Di dalam da'watu Ilallah hiki ulah Mintalah kepada Allah kemampuan dan kekuatan karena Dialah yang akan memberikan rezeki, kemampuan dan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda lelah dalam berkhidmat kepada anak dan istri, minta tolong kepada Allah. Begitu juga sang istri, jika lelah dan capek berkhidmat di dalam ketaatan dia kepada Allah dan menjalankan ketaatan di hadapan suaminya. Maka Barukullahu Fikum Minta kepada Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Kemudahan dan keringanan Kesimpulannya Barukullahu Fikum bahwa ia adalah kita akan bisa Melindungi Menjaga, mempertahankan Dan selalu mengoreksi langkah Di atas manajud Ambiya wa rusul Kecuali padanya harus bantuan Adanya bantuan Dari Allah Rabbuna Subhanahu Inilah yang kita senantiasa meminta darinya Meminta keberkahan di dalam hidup Dari Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Kalau langkah-langkah kita ini Terarah ke arah demikian Yang berat problematika hidup Akan menjadi ringan yang sulit problem ini akan menjadi mudah barakallahu fikum yang jauh akan menjadi tabbat hafidani wa hafidakumullah jami'an di saat kita memikulnya bersama yang memberikan kita hidayah di atasnya yaitu Allahu Rabbuna jalla subhanahu wa ta'ala maka saya saudara, saudara kami kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita di dalam banyak ayat Al-Quran Dan melalui Nabi Yuna Alaihi salatu wassalam Allah menampilkan Sosok-sosok orang Yang akan bisa menjadi suri taulatan Di dalam hidup ini Dengan melalui peristiwa-peristiwa Yang amat sangat dahsyat dan mengerikan Mereka telah berhasil Untuk menghadapinya Mereka telah lulus Di dalam memikulnya Allahu Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana perjalanan para nabi dan rasul, keberhasilan mereka, bagaimana langkah-langkah lawan para nabi dan rasul untuk kemudian memadamkan cahaya Allah Rabbuna Subhanahu. Semuanya itu Allah perlihatkan kepada kita dan Allahu Jalal wa al-Abadikan perjalanan hidup mereka. Agar kita bisa menjadikannya suri tauladan Dan contoh Rahimani wa rahimakumullah Coba lihat Di saat anda mendapatkan ujian dan cobaan Ternyata lihat ke belakang Ada yang lebih besar ujian dan cobaannya Menimpa mereka Kok mereka bisa lulus Kok mereka bisa berhasil? Maka kita lalu mengejar Apa rahasia keberhasilan Mereka menghadapi ujian Dan cobaan tersebut Barakallahu fikum Setelah kemudian Allah mengutip Di dalam Al-Quranul Karim Dan Nabiuna alaihi salatu wassalam Menyebutkan di dalam Dini imam-imamnya para di dalam agama ini yang mereka telah mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup, takkala mereka berjalan di atas hidayah Allahu Jalla wa Ala ini mereka siap memikulnya mereka telah berhasil menanggungnya, mereka telah lulus dari ujian-ujian tersebut Baratullah Sikum untuk kemudian kita belajar tentang kok mereka bisa lulus di dalam ujian sementara ujian yang kita derita, yang kita dapatkan belum sebanding dengan ujian dan cobaan yang mereka telah berlalu dengannya, Barakallahu Fikum Rahimani wa Rahimahkumullah mungkin ini yang kemudian menjadi tema tentang bagaimana kita belajar dan untuk mengerti perjalanan A'immatu Hazat-Din imam-imamnya para agama ini bagaimana mereka setelah mendapatkan nikmat yang agung dan besar ini bagaimana apa yang mereka lakukan apa yang mereka perbuat apa yang mereka kerjakan di dalam mempertahankan nikmat yang agung dan besar itu <tuh> Rahimani wa rahimakumullahu jamiat Generasi para sahabat Nabi telah berlalu Sejarah bercerita tentang ujian dan cobaan serta gerita yang mereka alami Allahu Jalla wa'ala Telah menghibur banyak di dalam ayat Al-Quranul Karim Di antaranya Hiburan Allahu Jalla wa'ala Kepada mereka Allah Subhanahu wa Taala mengatakan: "Amfahibatum anta jual al Jannah, walama yatikum masalul Ladin kaulu min qablikum, masak ba'sa wa dzara wa hatta yaful al Rasul waladin amanu ma' meta nashrullah, ala inna nashrullahi farib." Allah Mengarahkan pertama kali kepada generasi pertama umat ini. Am kasib apakah kalian menyangka dan menduga kalian itu akan masuk ke dalam surga? Am kasib tum, an tajul al jannah, walaam yaatikum mazalul lazi naqala'u min kablikum, matsathum al ba'sa' wa darra apakah kalian akan menyangka dan menduga mengira kalau kalian itu akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang telah berlalu menimpa suatu kaum diuji dengan sakit diuji dengan pengerian diuji dengan kegoncangan di dalam medan perang ngeri Sampai karena ketakutan dan kengerian di medan laga dan peperangan. Sampai kengerian itu akan mencikit leher-leher mereka. Mereka berkata dengan para nabi dan rasul atau rasul. Dan juga orang yang beriman ikut mengatakan. Mata Nasrullah kapan datangnya pertolongan Allah. Kalimat ini bukan karena ragu-ragu mereka akan datangnya pertolongan Allah. Bukan karena keraguan mereka akan datangnya bantuan dari Allah Rabbuna Subhana. Namun karena ketakutan dan kengerian yang mencikik kulku mereka. Leher-leher mereka. Dalam perang Barakallahu Fikm menyesakkan dada dan jiwa mereka. Sampai keluar kata-kata itu Barakallahu Fikm. Allah memberikan jawabannya Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat Allah subhanahu wa ta'ala menghibur mereka BarakAllah itu Nah sekarang Kita yang telah mendapatkan Hidayah dan hadiah Dari Allah Jalla Sudahkah kita merasakan Ujian dan cobaan? Menimpa sebagaimana telah menimpa generasi dulu Untuk kita menimbang Memang maha adil Allah Allah menimpakan ujian dan cobaan Sesuai dengan kadar iman dan agama kita Baratullah itu Kalau sekiranya kita diturunkan ujian dan cobaan dengan kadar iman dan agama kita sekarang ini sebagaimana ujian dan cobaan kaum yang telah berlalu kita mungkin dengan jujur tidak ada yang sanggup untuk berjalan di atas jalan ini barakallahu fika tapi jika kita ingin masuk ke dalam surga telah berlalu dan berjalan mereka-mereka yang telah dicatat menjadi penghuninya ternyata penuh dengan ujian dan cobaan di dalam hidup barakallahu itu. sehingga seorang mukmin dia harus bergembira dan bersabar jikalau ada ujian dan cobaan menimpanya bukankah dalam cerita Al-Hukm bin Abi Rabah Rohul Bukhari wa Muslim Ibnu Abbas berkata kepada beliau, "Ala uri min ahli jannah "Maukah aku perlihatkan kepada anda?" kata Abdullah Ibnu Abbas kepada Alqab bin Abi Rabah. "Maukah ke aku perlihatkan kepada engkau wanita penghuni surga?" Alqab bin Abi Rabah mengatakan, Kala ainah?" Ilai Lalu kemudian Abdullah Ibn Abbas mengatakan, Hadihil maratus sawda atasin Nabiya alaihi salatu wassalam. Ini wanita yang hitam ini, Sempat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Lalu dia berkata, Ini usra'u wa ini atakasyafu saya orang yang ditimpa oleh penyakit ayan dan saya sering terbuka auratnya fadu'ullaha li doakanlah kebaikan buat saya apa kata Nabi Yuna alihi salatu wassalam Nabi Yuna memberikan tawaran kepada wanita ini insabarti balakil janglah kalau anda mau bersabar menerima derita ini maka bagi anda adalah surga wanita itu lebih baik bersabar menanggung derita namun dibayar dengan surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jamihan maka dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghibur para Sahabatnya, bahawa salah satu usaha yang dilakukan atau perkara yang melalui. Maka sekali lagi kita belajar dari perjalanan mereka-mereka yang telah berhasil untuk menuju keberhasilan adalah pendidikan yang agung dan mulia. Wallahu Taala aqlam bissawwak mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah kita melangsungkan pada waktu yang telah disebutkan تفضلوا بارك الله فيكم سبحان الله وبحمدا أشهد أن لا